In this constantly evolving world, where trends change with the blink of an eye, how do you connect with your audience? People Power, a global brand experienced by millions with the power to motivate. A brand that has captured the hearts and minds of a worldwide audience. Built by one fearless leader with an unprecedented and unrelenting vision. John Laurinaitis, WWE Executive Vice President of Talent Relations and General Manager of Raw and SmackDown, uses his extensive championship background to motivate the superstars of today. Pushing them to be the best they can be. All for you. May God bless each and every one of you. The godless yes, people, people bow. power. People power. The force with a simple mission. der Podcast und ist sobstition aber mit Hintergrund der obligatorische Host Lenny begrüßt den unregelmäßigen Abstepper Christian Kleisi Hirse und viele mehr Heinz Keste wünschen gute Unterhaltung bei diesem Podcast zu einer weiteren Podcast und ich begrüße Sie auch ganz herzlich in meinem Namen und im Namen des gesamten Teams vom k podcast zur neuen Ausgabe des K-Popcasts. <lacht> das war die Damien sender version gerade eben von diesem k podcast und dann braucht man auch erst mal wieder ein bisschen eine eine gewisse Linie an ich kann es gar nicht ausdrucken, Education wenn Sie wissen was ich meine und am heutigen Abend nehmen wir das Thema wird Die TNA oder besser gesagt, wird TNA das neue WCW das neue World Championship Wrestling dieses Thema nehmen wir heute besonders nah dran und wir blicken ja auch heute mal richtig nah rein das könnte man es hört sich zwar ein bisschen komisch an aber wir blicken heute wirklich mal auf die Geschehnisse zurück was könnte extrem brutal werden für die TNA oder was hat man an einem gewissen Rahmen an Haftfähigkeit schon gewonnen ...so dass man sich wenigstens von der Konkurrenz oder von einigen anderen Konkurrenten absetzen kann. Aus diesem Grund werden wir heute diese ganzen Geschehnisse näher beleuchten. Und als Gäste habe ich mir wie immer mal die zwei obligatorischen Hosts neben mir. Und sie könnte man auch mit Fug und Recht als Horst bezeichnen. Den jahreligen Christ, schönen guten Moin. Gut. Den Kleisy. Nach langer Abstinenz von ungefähr drei Podcasts haben wir mal wieder den Körsel mit dabei. er ja, guten tag und dann haben wir noch so einen Mitläufer, das untere Ende der Nahrungskette den Speedy Schinken haben Hallo wo so, Speedy könnte ich jetzt wirklich mal ein äh, bisschen härter rannehmen denn äh, er sagte vor aufs Greifen ist der schlechteste Host aller Zeiten wir das bin ich auch weil ich kein Geld raus aber trotzdem ist wir als Host das ist es immer noch besser als mit diesen fünf Männern hier gibt also also mich hast du noch nie ausprobiert aber So, echt. <lacht> jetzt kommt mir die Idee. Aber ich glaube, da wird es nicht besser werden. Speedy, jetzt kommt mir die Idee. Oh nein. Oh doch. Das nicht, das <lacht> ich so ich, ich, ich spüre den Hirsch schon. Aber ich hatte jetzt wirklich die Idee. Der <lacht> ja, Podcast-Fotterer denkt sich nie nochmal neu gestartet, starten Und der Speedy wird jetzt mal der neue Post. Nur für den heutigen Abend. Eine ganz, ganz... Ah! Genere. Speedy, <lacht> los, dann... Dann äh, fang mal dein Handwerk an. Und, und arbeite oh, bitte gründlich... Okay, dann möchte ich mal alle Hörer noch mal recht herzlich mit mir als Host begrüßen. Oh, das, das geht nicht richtig, weil sie gerade abgeschaltet habe. Es gibt auch Nebenfragen. Und deshalb würde ich die erste dessen stellen. Was glaubt ihr denn... Geht's mit TNA in nächster Zeit bergauf? Und da würde ich doch ah. gleich mal den Host von Anfang, den Lenny, dazu befragen. Ob die TNA weiter nach oben steigt, das ist eine interessante Sache. Es kommt natürlich auch immer drauf an, welche Fans das Produkt anspricht. Bei TNA ist es das ganz Besondere, dass das TNA immer noch im TV-14 Schlamassel steckt. Ich sag's jetzt mal Schlamassel, das liegt aber auch daran, da die WWE trotz des TVPG-Ratings immer noch... der Marktführer ist, was das Wrestling-Business angeht, was das Professional-Wrestling angeht, nicht was das Amateur-Wrestling angeht, sondern was das Professional-Wrestling angeht. Und aus diesem Grund müsste TNA eigentlich selbst Talentschule eröffnen, obwohl man das mit Ohio Valley Wrestling ja eigentlich schon hat, aber man müsste selbst eine Grundlage legen, um später für potenzielle Superstars, um das für potenzielle Superstars aufzubauen. Und aus diesem Grund bräuchte man erstens lukrative Sponsoren, Zweitens, man bräuchte ein neues Geschäftsmodell, dass man zum Beispiel auch mal was Außergewöhnliches macht, was nicht bei der WWE gang gebe gäbe ist, was man auch machen könnte. Und man bräuchte vielleicht wirklich mal eine Autoritätsperson hinter den Kulissen, weil ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Ganze unter der dixie so ein bisschen lieblich verläuft. Also, sie wissen schon, wie ich das meine. Oder ihr wisst, wie ich das meine. Das ist jetzt nicht irgendwie auf sexuelle Verhältnisse bezogen oder so. Aber das... hängt auch immer, dass ich glaube man hat da auch so ein bisschen Befugnisse, die man sonst nicht hat. Eben dadurch, dass man auch ein bisschen Vertrauen auf seinen Boss aufbauen kann. Ich bezeichne jetzt Dixi Carter mal als Boss. Aber es ist ja wirklich so, neben Jeff Jarrett ist sie die Autoritätsperson bei der TNA und... nicht neben wenn dann schon über Jeff Jarrett stehen das stimmt natürlich aber Jeff Jarrett war halt der Gründer, Gründer? J Jerry Jarrett und äh, er war ja der äh. Geschäftsführer von äh, Jay Sports Entertainment damals und Jerry Jarrett war der Präsident der hat sich allerdings dann an der Zeit zurückgezogen und äh, während zum Beispiel andere liegen wie, jetzt könnte man ja auch mal wieder in die Vergangenheit gehen, zwei, was auch schon ein Teil Erfolg ist für TNA, während andere liegen, wie zum Beispiel die World Wrestling Allstars, zum Beispiel nach der Lücke, also nach dieser Lücke, der Schließung von WCW und ECW, die wollten sie nutzen, aber sie waren nach einer ganz, ganz kurzen Zeit wieder von der Bildfläche verschwunden und da konnte sich TNA schon mal behaupten, und das, diese Gründung war eigentlich eine neue Chance, äh, nachdem er ja eigentlich nach dem Scheitern der WCW bei Vince McMahon keine Arbeit finden konnte nach der Gründung verlor ja die Shane eigentlich wirklich viel Geld so dass der finanzielle Hauptinvestor die Health Soft Corporation dann die finanzielle Unterstützung zurückzog aber trotzdem aus diesem Grund aus dieser Übernahme dann durch Panda Energy konnte ja äh, Dixie Carter, wurde ja dann die neue Autoritätsperson hinter den Kulissen mit Robert W. Carter als Publizist für TNA und mit diesen 71% an Marktanteilen von TNA Entertainment könnte man normalerweise etwas bewirken. So, jetzt ist natürlich die Frage wen pusht man? Man dürfte natürlich jetzt auch nicht äh, das, das Zeitfenster immer so äh, zurücksetzen dass man immer die WWE in Relation mit der WWE sieht. Das darf man eben nicht Auch, dass man jetzt zum viereckigen Ring zurückgekehrt ist, das war ein ganz, ganz großer Fehler. Man müsste normalerweise sechseckige Ball behalten, weil das ist ein Grund, warum man denkt, TNA war das nicht die Liga mit dem sechseckigen Ring. Das ist auch wieder ein Merkmal, was man hat. Aber mehr möchte ich jetzt auch erstmal gar nicht sagen. Ich glaube, es war schon ein bisschen viel. Und deswegen, äh, ja, Horst, äh, Speedy, dann mal bitte, äh, gehen wir bitte wieder ans Werk. Es ist nie zu viel, Lenny, es ist nie zu viel. Danke. Bitte. Ich würde noch mal anmerken, dass ein gewisser Herr Hogan und ein gewisser Herr Blair noch ein bisschen Verantwortung hinter den Kulissen übernommen haben ja, was und heißt du die Blairn, teilweise nicht wussten, wer zuständig ist dafür. Ich würde vielleicht mal ihr Chef darum bitten, es an einen guten Herzmann überleiten. <lacht> gut ist Gut. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, also was war die Frage noch mal? Damit die Hörer jetzt nochmal wissen. nächste Zeit weiter nach oben mhm. äh, Also ich finde, das ist sehr schwer zu beantworten. Und meiner Meinung nach geht es jetzt nicht unbedingt steil nach oben, sondern entweder ganz leicht oder sie werden einfach auch nach unten gehen. Vor allem auch mit den Ratings, die ja konstant 1.0 sind. Und das jetzt nicht unbedingt so die äh, übermäßigen Ratings sind. Und man hat jetzt nicht, äh, bei Tierney auch nicht viel... positive Entwicklung mitbekommen. Auch nicht da Hulk Hogan und Eric Bischoff da sind und auch zum Beispiel Leute wie Garrett Bischoff und so finde ich jetzt auch nicht unbedingt so klasse. Ja, eigentlich sind ja auch die Autoritätspersonen hauptsächlich, hauptsächlich mittlerweile hinter den Kulissen Eric Bischoff und Hulk Hogan. Und das ist auch der Grund, warum jetzt Garrett Bischoff eigentlich einer, der im Ring kein Charisma hat, keine Persönlichkeit äh, hat, auch null Charisma ausstrahlt, äh, mit diesen In-Ring-Fähigkeiten äh, sagen wir es mal, einen vom Leisten ziehen kann, was man eigentlich nicht verstehen kann. Denn Garrett Bischoff äh, ist wirklich auf einem ganz, ganz geringen Level anzusiedeln und Ich verstehe versteh nicht, was man mit Gareth Bischoff äh, bewirken will. Also, Gareth Bischoff generell, das, das ist doch schon längst ausgedient, das Grundkonzept. Man hat eigentlich den richtigen Schritt gemacht mit Vince Russo, aber dass man dann Bruce Prichard äh, äh, verpflichtet von der WWE, das ist ja mal ganz, ganz schlechter Grundsatz, den man da hatte. Also, da braucht man Darf den... dich kurz unterbrechen? Das kannst du natürlich gerne machen. Du bist Und doch hier der Horst. hast du gesagt, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat mit Vince Russo. Willst du vielleicht noch etwas genauer auf Vince Russo eingehen? Denn die meisten Leute haben ja eine eher schlechte Meinung von ihm. Das scheint dir ja, ja nicht Fall zu sein. Doch, ich hatte ja auch gerade eben erwähnt, dass man mit Vince Russo äh, da mit den Stecker gezogen hat. Das, das stimmt schon. Und äh, er war ja auch früher der Chef-Booker der WWF. Und äh, 1999 war ja er eigentlich der... grundlegende Baustein für den Erfolg der Attitude-Era. Das war Vince Russo. Zusammen mit Ed Ferrara müsste das gewesen sein, 1999. Und da hat er eben auch gezeigt, dass man durchaus auch mit, mit, wirklich, wenn man Superstars schafft, wenn man Superstars macht, wie in einer Fabrik, dann könnte man was aufbauen. Aber das Problem ist, dass man Vince Russo heute immer noch als den gleichen sieht, als den gleichen Mann, als denselben Protagonisten von früher. Man könnte Vince Russo sogar mit Edge jetzt schon vergleichen, denn er ist ein Opportunist, der die Chancen ergreift, sobald eine da ist. Ich glaube, der würde jetzt sogar, egal von welcher Liga, von Combat Zone Wrestling, von Westside Extreme Wrestling, da würde der so das Angebot annehmen, da er eben genau weiß. Jetzt habe ich wieder einen Booker, der wirklich äh, was erreichen könnte. Aber die Zeit ist schon längst vorbei. Vince Russo hatte seine Zeit, die ist allerdings... Äh, jetzt schon auf Eis gelegt worden. Vince Russo gibt es dem äh, demzufolge nicht mehr. Vince Russo ist wirklich eine Person, die ich, äh, was das Ganze angeht, nicht verstehen kann. Denn selbst er sieht sich ja immer noch wirklich als einer der ganz, ganz Großen. Das ist ein Fehler. Vince ja. Russo sollte normalerweise Äh, ja. Auch wenn das jetzt auch ein Fehler war mit mit Bruce Bridger, dass man den verpflichtet war der hat auch bei der WWE auch nichts mehr äh, akzeptables auf auf den Schirm gebracht. Aber ich denke, das das interessiert da wirklich niemanden. Und äh, wenn ich ja, mir wenn ich mir jetzt das wirklich ist interessant jetzt möchte ich mal mit der Frage, weil er geschrieben hat, dass er auch mal was sagen will zu Chris weiterleiten. Was will ich sagen? Okay, ich wollte. Was, eigentlich... Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. <lacht> Darum bist du ja auch in dem Podcast. Herzlich willkommen. Ich habe nur Lenny gefragt, warum ihr überhaupt drin seid, wenn er so eine gute Stunde alleine über TNA redet. Na eben, das habe ich als Aufforderung erkannt, euch mal an die Reihe zu lassen und eure Meinung zum Thema einzuholen. Zum Beispiel, ob Hulk Hogan der TNA mehr gebracht oder geschadet hat. Na ja, Kuchen hat hat den also nicht gerade viel gebracht, ein bisschen schon, weil die Ratings sind ja gestiegen, die waren höher als äh, das vorher in den Jahren waren. Aber so im Nachhinein jetzt, ja so gute äh, inzwischen fast zweieinhalb Jahre, wo er da ist, wenn ich richtig bin. Ja, äh, zwei, zwei, hat, Ende 2009 war. es Sind sogar schon drei Jahre. Ja, also der der TNA eigentlich kein riesen Sprung gemacht. Also es hätte Das hat sich nicht viel verändert, aber man in den ersten ein zwei Jahren hat man auch gesehen, dass, dass er sich selber noch gebubbt hat. Ich glaube, so im ja, letztes letzt, im letzten Jahr ähm, ist Haugen aufgefallen, dass er nicht nur sich pushen darf, sondern dass er auch mal an die anderen Talente denken muss. Und ich denke deswegen ist DNA jetzt auch <lacht> und ich denke deswegen ist DNA jetzt auch auf dem konstanten Rating. weil er einfach eingesehen hat, dass das ist, dass er nicht mehr der ist, der die großen Massen vor die Glosse zieht, sondern dass das spektakuläre Wrestler wie AJ Styles zum Beispiel sind. Und was meint der gute Jan dazu? Die witzige Sache ist, ich schaue mir kein TNA an. Ich Aber ich. ja. Ähm, Sehr witzig. Die, zur Frage von Spiezi war äh, schade, Teilkoken mhm. von TNA, ne? So war die Frage. Ja. Also ich habe mir keine einzige Folge von äh, Hulk Hogan bei TNA gesehen, wo der GM war. Wir haben noch einige Leute gesagt, dass er jetzt GM wäre und das ist absoluter Müll wäre. Ja, darf also ich mich jetzt mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich, du guckst kein TNA, aber schaut euch bitte, ich verlinke das auch noch mal extra unter dem Podcast. Schaut euch bitte das Eröffnungssegment der letzten TNA Impact Folge an. Das war das beste Segment, was ich jemals in meiner gesamten Laufbahn als Wrestling-Fan gesehen habe. Meinst du das von Bobby Roode? Nee. Bobby das Roode. mit Hulk Hogan und dann den vielen Leuten. Das, Leute. mm. das? Das, das war, als Hulk Hogan immer im Büro saß mit Bully Ray, mit Jeff Hardy, mit AJ Styles, mit Kurt Angle. Und das war wirklich das sowas von Scheiße. elektrisierend und mit Gänsehaut. Also immer hat da er wirklich Gänsehaut bekommen. Ich fand das war super, ich jetzt gar nicht. super umgesetzt. Ich fand das genial, weil sowas wirkt... Äh, wie spontan aufgenommen und es naja, war ja also spontan, spontan aufgenommen würde ich jetzt nicht sagen weil der gute er ist mit seinem zettel da gesessen und hat gesagt ja heute das ist der ablauf der show und man hat ihm gezeigt dass hier äh, nichts spontan ist mit diesem zettel wo er gesagt hat ja das ablauf der show dass der sendeplatz bla bla bla und äh, ja ich soll dann rausgehen und die open fight night Ja, das meine ich doch gar nicht. Ich meine jetzt auf was ganz anderes bezogen, dass das Skript, was die Wrestler da, die hatten ja kein Skript, also es war ja wirklich spontan vorgetragen und äh... Ja, die haben den Skript vorher schon gehabt. Nö, also auf BSBW oh. und auf verschiedenen Quellen stand, dass man da ohne Skript gearbeitet hat, dass man eine Atmosphäre schaffen wollte, wie halt im Locker Room und dass man den extra dafür kein Skript vorgelegt hat. Und Für das, die Hörer, die hier kein Teenage schauen... würde ich den Lenny bitten mal zu erklären, was denn in diesem speziellen Segment abgelaufen ist. Ich wollte gleich Und auch noch Wort. was zu sagen. Das kann ich natürlich gerne machen, denn es war ja das Motto der letzten TNA Wrestling Ausgabe war ja Open Fight Night. und äh, es gab ja auch die Gutcheck Challenge und man darf ja da bei der Open Fight Night wirklich jeden Gegner herausfordern man muss ja nur rausgehen und seinen Gegner herauscallen und dann kann man mit ihm ein Match bestreiten und äh, in der in der äh, vorherigen Woche äh, gab es vier Einzelmatches und Kurt Angle, AJ Styles, Bully Ray und Jeff Hardy setzten sich dabei gegen ihre Bully, Gegner Ray. Bully Ray natürlich ja Bully Ray ja ich bin immer noch bei Bully Ray deswegen Ich musste mich entschuldigen höre so was das dann geht äh, Bully Ray und äh, diese vier äh, saßen dann halt im Büro in Hogan. und Hulk Hogan wollte ja den den Gewinner äh, von diesen vier Männern dann äh, gegen äh, den TNA World Heavyweight Champion Bobby Roode antreten lassen und wie sich am Ende herausstellte, bekam AJ Styles dann die große Chance, da ja AJ Styles nicht wollte und ich glaube, das war auch der der der Moment, dann nehmen sich halt Hogan, also es ist natürlich eine Storyline, aber ich glaube, das hat sich denen dann auch gedacht, denn AJ Styles war ja wirklich seit 2002 schon mit dabei. Kam von Ring of Honor, war davor auch schon bei Combat Zone Wrestling und hatte ja dadurch auch schon so seine Erfahrung gemacht. Der war ja äh, schlussendlich in der gesamten Geschichte von TNA Wrestling mit dabei. War ja im Und ersten... er war kurze Zeit ein Jobber bei der WWE. Ja, aber nur für so ganz, ganz ganz kurze Zeit, ganz ja. ganz kurze Zeit. Und äh, und er war ja wirklich schon mit dabei und äh, äh, Robert Root oder Bobby Root. Ich bin immer noch immer noch bei Robert Root, weil so ich so er noch 2005, 2006, mhm. also früher noch also also er noch im Team Canada war. Da ist ja noch Robert Root und äh, Bobby Root. Also ich wechsle jetzt mal wieder den Namen, <lacht> in aktuellen Namen. Und äh, Bobby Roode äh, äh, kämpfte ja dann schlussendlich gegen AJ Styles und das war auch der Moment, an dem ich mir gesagt hatte, man hat bestimmt AJ Styles bestimmt, da Bobby Roode ja sonst der am längsten amtierende TNA World Heavyweight Champion der, der Historie der TNA gewesen wäre. Und AJ Styles konnte das eigentlich nur verhindern, da er ja bis dahin der, der letzte und der längst amtierende war und das war wirklich eine gute Idee und äh, dass Sting am Ende zurückkehrt und Robert Roode... Also Bobby Roode verprügelte, war auch mal eine ganz, ganz lustige Szene. Oder besser gesagt, Szenerie oder Fiasko, wie man es halt sagt. Und, äh, ja, danke für deine kurzen Worte. Ja, Dann kurz, ja, bitte. Ich. Dann werde ich, möchte aber auch noch ich was TNA -Probieren. genau zu dir überleiten, da du ja schon lange etwas sagen möchtest. Deshalb ja. habe ich den guten Lenny hier auch kurz unterbrochen. Achso. Okay, ähm, ja, ich wollte nur... Ja, was Kurzes hinzufügen, nämlich, dass bei TNA sind die Promos und die äh, Weekly Shows insgesamt ähm, ja, relativ gut ähm, und bei den Weekly Shows, die gucke ich mir immer sehr gerne an, unter anderem wegen den sehr guten Promos und äh, ja, nur die pay bei TNA sind ähm, nicht sehr gut, aber die Weeklies, da kann man sich eigentlich alles sehr gut angucken. Vor allem die Promos, da kommt, das kommt nämlich immer ein wenig, also das kommt immer sehr spontan vor. Deswegen gefallen mir die Promos auch so gut bei Tino. Okay, das ist eine hab, interessante Aussage. Ja, Gibt es ja noch Macht Leute, Macht? die ähnlich denken? Ja, aber der ist gerade äh, pinkel. <lacht> ah. Das wäre ich sag mal so, Team. wir gehen einen Scheißdreck auf TNA, oder? Ja. Was? Ich meine, ja. wir, die TNA ist doch einfach nur eine Ablage für alte Wrestler, Kurt Angle, Jeff Hardy, Rob Van Dam, Bubba Ray bzw. Bully Ray. Also, ganz aber, na ja, aber aber da musst du dich jetzt fragen, aber das äh, sind alles gute Wrestler bis oft. Aber da musst du jetzt äh, dich fragen, wenn du jetzt eine Company hättest und könntest einen Kurt Angle oder Jeff Hardy verpflichten. Würdest du es machen oder nicht? Ich sag ja, so. also, diese Frage ist wirklich ad absurdums äh, würdig, absurdum, meine Freunde. Ad, Ach, würd Mensch, sagen. Ich, ich will mal hier in die Runde fragen, Ach, wo Mensch. doch der nette Hersemann gesagt hat, dass alle einen Scheißdreck auf DNA geben. Würde ich mal in die Runde fragen, wer schaut eigentlich die? Weeklys der TNA zum Beispiel. Ich schaue TNA seit Längerem nicht mehr. Ja, so geht es mir auch. Also ja ich, auch. Ich, ich sage jetzt einfach mal, ich schaue nicht die kompletten Shows, aber TNA Wrestling ähm, ähm, lädt ja immer auf YouTube die aktuellen äh, Shows hoch. Und da hat man dann halt immer die konkrete Möglichkeit, sich noch mal die besten Szenen, der Show anzusehen und auch die Höhepunkte und Geschehnisse. Und eigentlich ist das die beste Wahl, um sich als WWE-Fan, als gelegentlicher TNA-Fan, sich das Ganze zur Gemüte zu führen. Und das ist ja auch wirklich nicht lange. Es sind ungefähr fünf Minuten-Videos, mal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung von jedem Segment und das Ende jedes Matches. Und das ist halt ein ganz, ganz guter Grundsatz, den zum Beispiel die WWE auf WWE Fan Nation zwar auch verfolgt, aber nicht für Deutschland zugänglich macht, also nicht für deutsche Fans. Und das macht TNA sehr, sehr gut, dass auch die gesamten ja, Fans finde, auf der, der auf die deutschen sind. Ja. Ja. ja, das stimmt schon, aber das macht die TNA, was das angeht, wirklich sehr gut. Ich, ich meine, wir noch... aus der Schweiz können Sie ja gucken, von dem her ist es ja nicht zu schlecht. Nee, das hat ja jetzt nichts mehr GEMA zu tun, Speedy. Das hat ja nichts mit der Speedies zu tun, denn das, diese Videos, sind ja nur für die amerikanischen Staaten von den Vereinigten Staaten von Amerika zugänglich. gedacht. ja, und das ist WWE Fan Nation. Die Smackdown-Ausschnitte, die wird ja auch komplett hochgeladen. Und auch NXT-Ausschnitte, die sind nur für die Vereinigten Staaten von Amerika gedacht. Und auch nicht für die Schweiz, obwohl die mit den mit den USA auch schon auf einer Stufe steht. Speedy. Ja gut, die Schweiz ist, oder die USA ist ja auf die Schweiz nicht mehr so gut zu sprechen nach dem ganzen Bankenskandal. <lacht> aber man merkt schon, heute ist es etwas ruhiger hier und auch informativer und objektiver gestaltet. Man merkt wirklich, am heutigen Abend ist der KFee-Podcast zum ersten Mal irrational. <lacht> ja, aber Lenny, das kann auch daran liegen, ich. dass nur wir beide so richtig was von TNA mitbekommen. <lacht> Ja, weil nicht jeder irgendwie was sinnloses quatschen kann. Nein, der hört es da auch was hier näher. Ach so ja. ja Aber ich guck das schon seit Jahren. Ja, ich auch. Du Armer. Stimmt, und auch die Weekly-Shows sind brillant von TNA. Will ich auch. Die sind ah, recht ja. gut gestaltet. Ne? Das liegt so total Jan, glaube ich, weil du dich mit den Wrestlern nicht mehr so gut identifizieren kannst. Das, das nee, das ist auch, äh, weil... Nee, TNA, für mich sind die TNA, ausgelutscht. Ja, bei, bei TNA ist das so, zum Beispiel die Weeklies die kann man da gucken, aber TNA da, die Paper... Ja, ja, ja, ja, gleich, hör auf, bitte. Hör bitte auf. Paper News sind ganz schlimm bei TNA. Ja, deswegen, ja, die will sich keiner angucken. ich mir auch Ich, ich frage mich generell, das hat doch schon längst ausgedient, das Pay-Per-View-Konzept, wenn selbst TNA Bound for Glory äh, jetzt eine Buy-Rate von 15.000 hat, <lacht> etwa eine Buy-Rate von Wrestlemania hier in Deutschland, dann frage ich mich echt, wie viele Verkäufe erstens dieser Pay-Per-View in Deutschland hat, 200, 500. 100, also in Relation dazu, und 32,5. Also generell ist das ja so die TNA macht ja also das genau wie in den Paypers und den ganzen Sachen deswegen macht die Payperview ach macht die Payperview macht die TNA die äh, Weeklies auch so gut damit die dadurch das Geld machen können ja naja äh, TNA hat ja mal gesagt sie wollen mehr die Weekly Shows pushen und der Payperview soll halt dann nicht unbedingt äh, das Große aufeinander treffen werden sondern wie es auch schon öfters der Fall war dass bei den Weekly Shows dann die Fäden einfach mal beendet werden ja das finde ich auch gut da frage ich mich aber wieso es das pay-per-view Konzept noch gibt weil das sollten eigentlich die Veranstaltungen sein die es drauf ankommt und das rechtfertigt dann ja auch eine Bezahlung und wenn die wirklich ja, besser ja. sein dann ist ja ein pay-per-view unnötig ich jeden Fall ganz kurz zu sagen ja. denn ähm, man sollte ja vielleicht mal auch berücksichtigen dass äh, TNA äh, gespoilert wird da ja zwei Shows nacheinander aufgezeichnet werden in Orlando in den Universal Studios und ist dann der tollen Crowd ja <lacht> ja das aber ist ja, ist, immer, ist ja immer ist ja immer besser als Nashville ne ja, Nashville mhm. ist dann noch schlechter was sitzen sie wieder alle auf ihren Händen ja. nee aber äh, ich glaube TNA würde wenn es live ausgestrahlt würde äh, eine eine gleiche Quote wie SmackDown erreichen das werden hm. wir ja dann Geht in nächster Zeit sehen TNA, TNA auch besser hat ja angekündigt, dass es in nächster Zeit live ausgestrahlt wird denn TNA wird ja gespoilert und wenn man die spoilt, ja. braucht man sich die Show ja theoretisch auch nicht mehr angucken eben, aber ich habe zuletzt eine News TNA, gelesen, dass die, die TNA back von den Savings <lacht> kommen will und immer live sein soll Ab. TNA kann ja sowas ähnliches werden wie deine Liga Clancy oder die könnten eine Schreibliga werden <lacht> Die machen die Matches, lassen keine Zuschauer rein und dann schreiben sie darüber und dann schreiben sie es auf ihre Homepage. Keinen äh... würde interessieren. <lacht> Meine Rede. Das war aber gerade auch eine kleine Hommage an den Kleisy. Also, also kein wird es interessieren, Kleisy. Also Ach. er merkt jetzt schon, es geht jeder Marsch vorbei, Kleisy, wobei ich das sehr gut finde, was du da machst, was du da fabrizierst auf deiner Seite. sind doch bestimmt viel Anspruchend äh, viel Zeit in Anspruch ne extrem das äh, der kann ich dir vielleicht mal ganz kurz fragen Selsi also du denkst du denkst du dir den Matchverlauf komplett aus oder oder äh, ja. komplett aus der nimmt eine Vorlage weißt du meinst für die, du meinst jetzt für die Shows da die ich schreibe ne ja oder spielst du die mit WWE 12 vor nee äh, <lacht> das dauert ey. noch länger Also ich schreibe das, äh, Promos, Matches schreibe ich alles selber. Meistens eine Show nimmt auch äh, gut, eine Woche, gut eine Woche in Anspruch und das dauert immer bis zum letzten Moment, dass ich die Feature baufe. Oh mein Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Im Matchverlauf ausdenken, oh mein Gott. Ja. Ja. Das mal, ist schlag, schwer. Schlag, wenn man, wenn schlag, man 30 schlag, Ausgaben hat, dann ist das aber auch schon nicht mehr ganz so. Das ist ein Brett. Obwohl, ich Brett möchte... <lacht> Ich möchte... ich möchte mal anmerken, als ich mit Tatanka den kennen vielleicht noch einige aus der WWE, oh, ja. als uh. ich mit dem trainiert habe, hat er auch so zwischendurch einfach mal ein Match ausgedacht, ein komplettes. Das ist doch schön. Ja Mensch super. Da man nachdenken. Also hier ist jetzt gerade der Totenstille. Wir könnten vielleicht auch noch mal auf das Thema der Poker zurückkommen, da, um, denn Paul Heyman. Da, darf da, ich noch schnell was sagen? Da, da, ja, kannst du gerne machen. Okay. Also. WWE hat Booker? Ich möchte noch anme äh, anmerken, dass ich finde, dass TNA auch mal eine zweite Show, so wie SmackDown bei, äh, bei WWE braucht, weil die ganzen ich Superstars in der einen Show und dann fehlen wieder die fünf Superstars für die nächsten zwei Monate, wie es bei Mr. Anderson letztens auch der Fall war. Also irgendwie müsste man da noch, oder man könnte ja Explosion noch mehr aufbauen zur zweiten Show. Ich sehe das ganz anders. Ja. Dann ja. teile mal deine andere Meinung. Ja, ich finde so mit einer Show, dass da alle Superstars drin ist und äh, drin sind. So, äh, ich finde das einfach besser, weil da sieht man zum Beispiel bei einer Show sieht man dann fast alle äh, oder ja ma manchmal sogar alle Wrestler äh, aus dem Roster und ja, das ist eigentlich spannender finde ich, als so zwei Shows zu haben. Da hat man alles in einem sozusagen. Na ja, aber ich finde auch Tina hier zum Beispiel jetzt. nicht unbedingt ein festes Main Event, weil man wechselt ja die ganzen Leute wie durch. Ja, Erst aber das, äh, das zeigt doch, dass ähm, dann kriegen mehrere auch die Chance, für sich so ein Main Event zu beweisen. Naja. Ob Robfen dem unbedingt die Chance verdient hat, das weiß ich jetzt. Das nicht. nicht. Also, pff, ja <lacht> so, also hier ist gerade Totenstille wieder mal. Und wieder. <lacht> und eigentlich <lacht> ist er der Host der Speedy. Also Speedy, du müsstest da eigentlich die Initiative ergreifen. Wurst halt ja. Was kommt? Was? Wurst. Die Wurst. Die Wurst. Bisschen. Spiel. Läuft der Podcast eigentlich noch? Ja. <lacht> der läuft noch und eigentlich haben wir eigentlich schon alles gesagt. Es sollte ja auch noch eine ganz ganz kurze Ausgabe werden. Es leidet. Werde ich dann heute Nacht reinstellen, weil ich jetzt noch was machen muss. Ich muss noch ein bisschen das Buch lesen vom TJ. Das. das und und du musst mir noch die ein paar Fragen aufschreiben. Das mache ich jetzt direkt noch. Schreibe ich dir jetzt gleich persönliche Nachricht. Oh, jetzt gerade habe ich so. <lacht> dann werden wir glaube ich auch fertig. Ja, ach so, ich kann euch noch eine ganz kurze Mel äh, Wasserstandsmeldung hier verbreiten, denn äh, am heutigen Nachmittag wurde festgemacht, dass äh, der Angelo ebenfalls am Mittwoch dem äh, also ich, ich, ich, ich weiß ja, welches Datum das ist, müsste der 30. sein, 30.5., 30, 30, 30, 30. ja. Äh, da ist er 13:30 Uhr auch mit dabei für mit Kleisi und mir das Interview. Ähm, Lenny, ich habe mal eine Frage, wie lange wollt ihr das Interview eigentlich führen? Eine Stunde ungefähr haben oh. wir eingeplant. Okay. ich ich schreibe ich könnte, ich könnte zwischenzeitlich mal reinkommen bis zehn äh, vor wenn ihr wenn es recht wäre Ey, wann, wann wärst du denn fertig mit der Schule und sonstigen also ich komme von dreizehn fünfzehn gehe ich kurz nach Hause und bis 14 Uhr bleibe ich dann kurz hier dann zu Hause dann muss ich wieder zur Schule eine Stunde noch was <lacht> gehst du kurz nach nach Hause weil ich essen will <lacht> so in der Schule ja Da musst du essen. In der ist, Schule. Ist, ist denn weit von ja. deiner Schule aus? Na, soll, ich soll ich mich vergiften? Nein, das ist nur äh, drei Minuten ich entfernt. Ja, der hat es so schön. Ja, ich weiß. Ja, okay, und äh, später dann äh, würde ich jetzt mal ran. Du verabschiedest jetzt mal alle hier. Ja. Oh, also, wenn, er mal, okay. wenn er mal da wäre. Ja, Mensch, klasse, Mann! Ach, hörse, ja, wunderbar, das jetzt einfach. Du bist ja der kongeniale Aus. Okay. Ja. Jetzt habe ich das bemerkt, mein Mikro war aus. <lacht> oh Mann, ich habe schon mich da er wieder wie Adolf Hitler rumgeschrien hat. Ja, mein Mikro war nicht. <lacht> nicht. Das geht nicht. Na, ja, beende jetzt schnell, nicht, dass es hier noch ein bisschen ausfällig wird. Also, dann möchte ich mal unsere Freunde am rechten Rand verabschieden. Nämlich Nielsenmann. Ja. Auf ja, ah, Wiedersehen. Den Lenny. Ist bist du noch kein Zauber. <lacht> Nein, kurzer Spaß, wie die. Ja, ciao, ich hat Spaß gemacht mit euch hier heute in dieser äh, wirklich informativen Runde, Ach, weil jeder hier ja wirklich Ahnung hatte. Ich habe keine WCW. <lacht> <lacht> da, da, da. Genau, Ach ich ja, der im Schitrock. Die abschließende Frage, die eigentlich beantwortet sein Oder werden sollte, wird TNA die erste WCW in drei bis zwei Buchstaben? Ja. Die erste WCW kann es nicht mehr werden, denn äh, die WCW gab es schon drei zwei Buchstaben. Buchstaben. Oder vier. Ja oder nein bedeutet das. Oh Mann. Nein hat drei Buchstaben. In dem falschen Film hier. <lacht> ja oder nein, Lenny, wird TNA die neue WCW? wirklich yes. Grund zu sorgen, aber wenn die TNA nicht langsam weitermacht, eine eigene Talente fördert, dann <lacht> geht's weiter nach unten. Also wir ja. Wir können ja Daniel Bryan fragen zu dem Thema, was er dazu Yes! Macht. Yes! Yes! Gerade yes. damals oh. haben wir sich oh. ja wenn eigentlich vermommen. Oh. Oh. Möchte ich den sie fragen, ja oder nein? Wie Momentan, Momentan nein. Okay. dann machen wir weiter mit dem, der schon so nett dazwischen gequatscht hat vorhin. Äh, das war eine Kunstpause. Das war eine Kunstpause. War alles <lacht> eingeplant, meine Leute hier. Ähm, also, wie es momentan so aussieht, denke ich schon, ja. Was ich, also, sagen wir es so. Ich, ich kenne mich mit TNA zwar nicht so richtig gut aus, aber äh, wenn das so weitergeht, dann sage ich nur, ja, die TNA wird bald genau das gleiche ergehen, wie es der WCW 2001 bzw. 2002 ergangen ist. Gut, dann kommen wir zum Chris. Also es kann passieren, muss aber nicht. Ähm, es kommt mal drauf an, wie TNA, also wenn TNA jetzt live sendet, dann würde ich sagen... Sie werden nicht so wie die WZW enden, aber wenn sie jetzt nicht live senden und weiterhin immer nur tapen, tapen, tapen, und tapen und auch keine eigenen Talente aufbauen wie der gute wie heißt er noch mal? Ach ja, Lenny, ähm, schon es schon gesagt hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir vielen kennen uns schon Schick. so lange und immer musst du wieder auf den Zettel schauen um meinem Namen zu irgendwie um um den meinen Namen zu erraten. Das ist echt ist echt, ist echt Zettel. Ja, gut, ja, gute Frage. Halt auf deiner Stirn, Mann. <lacht> <lacht> weil ich auch alle Augen habe also ich sag mal 50-50, es kommt drauf an was DNA aus dem derzeitigen Status draufholt also nein und okay, dann muss ich auch mal noch mal ganz kurz was sagen Speedy, denn, äh, die nächste Ausgabe wird ja dann das äh, ganz ganz spezielle Interview mit dem TJ Sonst und mit Kleisi und äh, da Kleisi, der Angelo von der GfW äh, und ich werden das Interview führen Es wird am nächsten Mittwoch 13.30 Uhr geführt und äh, dabei wird es, wie gesagt, auch um ja. die Themen äh, wie seinem neuen Buch Meine Kämpfe gehen, aber auch um, um die von Marco Eisenbart gedrehte äh, Dokumentation Crimson Mask. Wir werden auch noch um äh, auf seine ehemalige Dokumentation äh. Cutting Deep ein bisschen äh, Einfluss äh, aufnehmen. Und, ich und glaub, auch die dass... Tournaments of Death. Und es wird, glaube ich, ein interessanter Podcast. Freut euch darauf. Das Interview mit Farmtech Check nächsten Mittwoch Abend wird es dann angestellt. Ich glaube, das könnte eine ganz interessante Sache werden. Und da möchte ich mal sagen: Tschüss, bis dahin. Es ja. wird eine coole Sache. Und Speedy verabschiedet dann nochmal hier. Hey, ich habe von Herzen noch nicht die Antwort, ja oder nein. Also TNA wird äh, nicht so untergehen wie WCW, aber auch nie einen solchen Aufstieg haben. Also ich sag auch nein. Okay, dann bleibt noch die abschließende Antwort von mir. Nein. Und damit abschieden <lacht> wir uns aus dem KV-Podcast. Der, <lacht> oh. oh. der ist dabei abgegangen. Und tschüss.